Idea Idea, zebra Zepra Blogalizazioa Blogalizazioa tarteari Ekingo dio gubera zurrengo minutuetan Ja telefonaren bestaldean Gorka daukagu Baina. Arratsaleon gorka. Hai garratsaleon. Sambos gabilza. Ondo, ondo. gaurkoan, eh, irratiaz gain internet erabiliko dugu ere bai, e, irakasteko edo ikasteko, zere bain bat, e, baliabide ta sarean dauden, hainbat baliabide ta hitzein berdiguzu, ezta? Bai, pizkat, eh, iherniaren inguruan badirudi orain joerak aldatzen ari direla, bai, online irakaskuntza munduan eta asko entzuten ari da orain mok, e, akronimoa, gala mobile e, online, e, bueno, ikastaro masiwak dira, online ematen direnak eta inkluso doainik direnak gehenak. Hau da, jende asko apuntatzen dira, nahiko automatikoa dira, ozaztoaz sea, gainditzen nolabait e, ba, probak, baino, e, ja, ikastaro zatiak, ez, eta aurrera zuaz. Eta gainera, ba, munduko universitate garrantzuenek ere ematen dituzte, ematen hasi dira, Stanford, Harvard, ba, ditu olakon mohokak, eta doainikoa dira asko, esan bezala, hori bai, duda asko sortzen dute, duda asko, bueno, zentzu zabalean, eh? baina, edo, aldi, bueno, e, ikuspuntu batetik, esan daiteke pozitua direla, ora, ora, ezagutza, bueno, beste era erabatea, edo, ja, forma, formato trinko batean eman dezakezu, eta, bat lehen egin ezin ziren gauzak egiteko almena bat nizutez, e, era horretako, Unibertsitateek mandako ikastaro batera txitzea zaia zen baina mm. baina badirudi joera behar bada bueno txarra izan daiteke bestalde batetik alde batetik bat ba anglofilia horrek e, ba, gehiago gehia gutxatu dezake oraindik gure ezkuntza sistema eta bestalde batetik e, eredu tradizionala baino eredu tradizionala norbait dobentza de referentziaezko unibertsitate horiek ere likatzen erlikatuko dituzura. Zen honedatzean dagoena azken finean gero bilatuko dena uzet, eh zertifikazioaren e, bidea izango da da bai, oraindoainibira, baina gero eh lava no, ittitulo e, bat lortuari izateko izango zeitu zetan hoski horrerre pagatu. Eh, or pizkat kontratjotzen zaio interneteko iserari, ez? Zen ez bueno, alde batetik, bai, ezagutza libreki edo jartzen da sarean, baina beste alde batetik nola baita kanalizatzen da betiko bideetatik. Eta horrek sortzen diztu dudak. Haukera handiak ematen ituzten, bai baina baita ere e, arazo edo duda batzuk e, noski. Eta oin jongo e, jendeak horrelakoak sortu nahi baditu, eta hemen euskarriana didez, baina nik kaso idadez eman behar dut orain e, mohoko itako bat sortu behar dugu. Android, e, software libreko, ba, ba, smartphoneetan erabiltzen den sistemara gile horren programazian inguruan didez, baina... Ez zuten arizan behar da hezkuntza online e, irakozkuntzaren eredu bakarra, zen e, irakozkuntza automatikoa interesjarria da, beste bueno, betetzen ditu esparru batzuk eta horzo den suna batzuk baina ezin du bakarra izan hau da. E, pertsonera arteko ezagutzaren transmisioak eztabadan eta bar oinarritzeako... E, beste formatu batzuk, beste idei batzuk ere oso interesgarria dira. Eta bakoitzaren autoikaskuntza prozesua oso interesgarria den bezera, beste erabatekoak ere landu du behazko dira, etorkizunean. Hmm. Eta ipatzen zenun, e, banola sarea internet e, baden leku bat non ikasi, zeren askenean jendiak bere ezagutzak partekatzen ditu, eta errez eta batetik e, gitarra ikastera bajo dezakegu Olia. interneten, ez? Hori bakitak erabakiten du ez da, ez du, ez du zertan pasabea horrenakon egituretatik eria da norbaitek forma amatu badio ezagutari eta antolatzen du era errez batean denok ikasteko ba oso intergarri gara, e, baina haue, hauetako batzu nik uste batzuen aletik bai dago da intereso na, baina bestalde batzutik dago oraindik ere pa pixkat mantenduna izate hori ezagutaren monopolioa baino referentziali ez. Mm -hmm. E. Ez dago inun garazorik moka berez, zen da hori ez, lan tres bat, batez, nun lehen zu imaginatu ez, orain ikastaro batera ez ema pertsona apuntatu daitezke, ba, ba, gehienez segunitzazegoi den ama bosto ohi pertsona kudea agarria dira baina hortik gora, ba zaila ez, ba moka ematen aukera hori baina askoz gehiago ez, gehiena automatizatuta da, dagoelako prozesu automatiko ez direlako aibi ez orain eman behar dudan ikastaro horretan jada ehun pertsona baino gehiago apuntatu dira gu diseinatu behar dugu, bai, atzean egon behar dugu, ba, galdera batzuk eta erantzuten, baina diseinua da gantzua, horro ondo bali bat pentsatua, ba, eta automatikokik ba, bideon bidez, bidez ondo orientatua bali bat dugu, kristanaukera agenda askorentua, baina aldi beran ezin du bakarra izan. Hau da, igual egon daiteke olako hm, intenzionaliade bat, ba, ezkuntua sistema ere, guztia bide horretatik analizatzeko, eta hori bai, ez, ez dugunan hartu behar niondik inora. Baina, bueno, momentuz beste tesna bat, eta orain papiskat modan dagoena. Baina gainera esan barrun, eta hori mentorren ere esatera nahi izan ez gero, edozein ba, jakintza duen pertsonaten, odu jakintza ez, gauza batena edo beste nazu baipatu bezuna. Ba, errezu eta bat izan daiteke edo bitarra jotzea, edo bakoitza operabilida, epropia ditu, bueno, ba, beste guzt, beste irakasxi nahi badie, ba, hori da interesarriana, eta hori da lan du barren Eta horretarako baditu baitare tresnak badaukagu adibidez model bezalerako ilerrinia emateko plataforma bat baina baita ere eta horretan oinarritzen Tresnak, tresnagoei batez ere bideoan eta bidean egin guruko lanketak egite dituzten tresnak oso interesgarriak daute eta software librean 2 2 P A W baina bi bakarrik aipatuko ditut alde batetik dago eh, popcorn maker bideoak sortu, baina bideoen gainean gero gauzak gehitseko aukera baten dena da... Ideanen gainean gerozu, jarri etiketak, wikipediako definizio bat edo twitter-rekomezu bat edo, bueno, informazioa egarria ez. Landu dezakezu hori interactibo, bihortu bide hori eta hori oso, oso interesgarria da. Eta beste tresna interesgarri bat da big blue button deitutakoa, da webin harrak egiteko. Hau da, e, irakasle bat edo pertsona bat edo pertsona talde batek biltzen dira gela batean, webkamekin. Eta batek e, itzaldia eman dezake, edo dene artean ezkabai daba atziztu. Eta buruz aurpegiak ikusten, e, bai gela batean eguno bagine bezala e, parte hartzea, ez? Eta biak e, zugarli bekoa birea, e, bi gluguton eta e, pokonau, eta gugore ba, bueno, -e, bakoitzak e, edo taleek, horrela beraien ezagutza egituratu eta zabaltzeko bideo bidez edo bideo e-learning ikastaroak egiteko, aukera maten duten e, tresnak ere balaude gure, gure onerako eta gure interesen arabera moldatu eta erabilitzak egunak. Eta horre ere besteate bat dirigitzen zer eta horre ere lan egin beharko da, segurazki. Ba, hortxe gorko gai irakaskuntza, eskuntza zarean, gorka mi esker gurean izateagatik eta laiztara arte. Esker cascozude, yao, chamatea a ti. Yo. Blogalizazioa.